Larun bat egin bayonan iraganenda bake foroma eta hori bake bideak kolektiboak antolatzen du, zibilek dute horxatzen uh, kolektiboa bake proxesuaren alde egiteko, gurekin Anaiz Funosaz eta Peio Dufo bake bideak bi, uh, ko, kolektiboak okideak <laughs> iranen dut, egunon? Egunon. egunon? Gau gaztezkena eta untsalaz haieten iragan beharzen konferentzia bat, bilkura bat izanenda alarei zordubat, ezestatia izan da edo gibelatoa, gauza hainit Gertatu baitira aste batez, jonen hortzi aletik aintzuzu zen ere. Nazioarteko egiaztatze batzordeak bai estatu zuen etaren desarmazia abiatu zela. Iardokitze eskohak nunbait Frantzia eta Espainiaren ganik geroztik Igandian, Nazioarteko egiaztatzaileak deklaratzerat deitu zituen Madrilko hauzitegin nasionalak. Lehenik, iardokitze horietaz, estonatuak edo bat ere? Estonatuak uh, baita ez, uh, f, audientzia nasionalaren... Uh, Diagerearekin maleruski uh, gutxi eta biktimen uh, elkartak hartutako diagerearekin uh, erez, uh, gero... Hala, uh, ezan behar da, biktimen kolektiboak uh, diola e galdein ausitengi... Euskal Herriko biktimen kolektiboako bitek zoen eskatu uh, audentzia nazionalari, deituak izan zen uh, verifikatzailak uh, etarekin... Uh, e Agertzen baitira bideoan eta e sietasunen uh, galiteko. Orduan hala uh, gero uh, momentu importante bat, Guretzat azteko uh, argi da pasatzen girela uh, etapa behi batetan uh, prozesu honetan. Uh, Zasoilik uh, austiraleko prentsabrekoa, da azken hilabete hauetan, egon direla bauso importanteak, uh, izan IESlarien kolektibuen partetik, izan preso politikoen aldetik eta orain uh, erakundearen aldetik, beraz bai, maiten du uh, aietetik, bide bat, ari dela eraikitzen. Urratx historikoa zion Euskalegia baiek? Bai, eba, noski enoski. Bai, bai. Historikoa, eta bai, ikusten da, denek txalotu dute urratx berri hori, eh? Clinton edo Lulak, itzartu dute horri buruz, eta horrekera kusten du zinez gure Euskalegiko gatazka horrek eh, mundu eh, tokigu zietatik begiratu Hor biletik eta segitu dela, ez galera bakarrik uh, bake hori erraikina uh, uh, jan, hor uh, bai. Izin ez, uh, momentu historiko bat uh, pasatzen ari gira bai. Momentu historikoa istorikoa eran, duzue eta ipatzekoa azkenan erantzuna justiziatik eto dela bakarrik. Uh, Rahoiek ez duela ez ipamen batekin, desagme horretaz. Nola hurretzean da isiltasun hori orain arte etaren deklarazio bakotxean atratzen zelarrik uh, buru kritikatuz janez etzela aski. Ba, Beldurra nik eranen nunke, zenta horain arte beti errepresioan nahitu dira, eta hor garria dena da errepresio hori internazionalei zuzendua dela. Eta oh behar ba, haien sekulako petxo bat, gero Beldurra zeren eta haien politika bakarra edo alburu bakarra da errepresioa betitik. Eta hor ikusten dute represioarekin nahi basuten ere uh, violententzia be egz uh, pistea ez dela ez dutera lortu Eeta ez dutera naski lotuko gehio. Orduan uh, pixkat uh, bidearen buka eranan dira, dakit, hori gero geroak uh, erakutsiko du baina uh, nik hor uh, ikusten dut behinzat Meren, bai, bait, opiskat uh, gehitzeko uh, piok gaiten duen ari, gerian utzi dena da jonden hostiralean, prozesu hori uh, eraikitzen ari dela eta intzina joiten dela estatuen uh, burondaterik gabe eta posible dela. Eta egia da gukori barloratzen dugula bakibidean, Aktore engaiatuak baldin badira eta gizakte bat eta politiko bat zuen gaiatzen direnak posible direla eta ustiralean hori agerian utzi dela, bi gelditu direla, jokozkampo. Bakeaz foroma larun batean iraganenda bai honan, gurekin bakibidea kolektiboko anaiz funosaz eta peio dufoa ipatzen dugu, etaaren desarmatzea abiatuzela frogatu zuela nazioarteko egiaztatzailean batzordeak, gertatu da ere eskualeriko eh, biktimen kolektiboak galdein diola, eta igande goizien hausitegi nazionalak ditu dituela deklaratzerat eh, eragile horiek, eta aintzinamenduak badirela alde batetik, behar da bestetik ez, beste hortan emaiten dugu Frantzi eta Espainiako gobernua bainan sortziak eintzin, aipatzen ginoen, jokoz kampo gelitu zirela bi estatuak, eta nun baita eintzin bazirela bestaldetik, behar bada, bi uh, faktoren gatik edo bi faktoreri esker bon, nazioarteko uh, eragilien papera, bainan da jendartearen mugimendua nahiz funosaz? Bai, segur da prozesu honek untan egon diren pauso pausoguziak bi uh, entitateo hieri lotuak direla nazioarteko implikazioak uh, permititzen du euskal herrian konfientza hartzea eta eragileak elgarrekin haintzina joaitea eta alderantziz uh, nazioarteko jendarte uh, horrek edo pertsonaitate horrek ikusten dutenean erri bat ari dela haintzinatu nahian eta pahu uh, eman nahian laguntzen du, ere uh, Beti hori izaiten eta hori baino gehiago, atxikimendu gehiago biltzen, eta jende gehiago lanean jartzen eta horren dugu alde batetik beprentxan hartzen den hori hartzuna nazio artean, eta gehostik ere erortzen ari diren, aietetik, gaitungonuke heldu diren a, engaiamendu eta atxikimendu a, keinuak nazioartetik. Atsikimenduak eto hortzen dira, tala ere komentatzeko, uh, izan diren deklaratzeko ondialdi oiek, uh, gira egora batean, uh, piskabat, suhialista, uh, nazioartekoek ola definitzen dute ere, uh, bai zuten, inoiz hori ikusi, azken finean, be bakearen aukka uh, posizionatzea uh, bi estatu. Bai, baina, jakin uh, behar da bake prozesu bako itxak baduela bere, bere zitasuna, eta eta gurea, gure arena hori danaske, eta hori izanen da gure... Gure erburua, lortzea biastatuek, urratxak betetzea bake prozesuaren alde, eta eta onartzea bake prozesu hori Euskal Herriko gizarte geiengoak bedaren e, bultzatu nahi duena. Megero, egia du, fengia du, Susan, harri dela eta e, verifikatzailak hori notatzen zuten igandean, ez dugu sekulan hori ikusi e, egitura armatu politiko bat prest prozesu desarmamendu baten martxan jartzeko eta parean olako uh, itxikeria eta audientzia nazionalera uh, esplikatu beharra bere uh, bere lana bai megia da gure berezitasuna dela eta nazioarteko oiek ere behikasen dutela berezitasun hortan uh, eraikitzen uh, bake prozesu bat. Nazioartea aipatzen dugu, Euskal gobernuaren jardukitzia zere mintzatzeko doidoia, uzkur geldit tu da pixka baten igur kuiu, erganez gehiago egin behar zela, osuki desagmatu. Desakhmat, Ala ere, badira aintzinamenduak ere eskual gobernutik? Bai, bai, euh, azken, euh, azken ahilabeteetan, uh, errandaiteke badirela intzinamenduak. Uh, badela, uh, batera tasun bat, erraiteko, aintzina uh, joan uh, behar dela. Ero, bai, urkuluren pozizioa izan da, bala ere ohartzea pauso baten aintzenean ginela, baskatzea gehiago uh, eta erakundeari segurdena da eta hori baki bidean beti jandugu. Gure gatazkaren konponbidea komplikatua da. Bestela, uh, hain simple izan baltz uh, aspaldi konpondua izango zen eta orduan guk asteko baki bidea taldean uh, beti uh, jandugu uh, gure proces baki proces choix proces Uh, uh, osatua da, tartean badugu desarmmendu prozesua, baina bada ere uh, bakatu uh, begarizskidexe prozesua pentsatzeko eta ber uh, daugaiten eta beti argiukan dugu taldean, uh, ez du desarmmendu batek, Uh, ekartzen uh, gata zaga konpontzea. Baina prozesu oso bat bururainora maitea bai. Eta guretzat desarmamendu prozesu bat uh, joan behar da pareliloki, baina alimentatu behar du inguruan egin beharreko pausoak. Eta izan behar da prozesu integral bat barne bildu behar dutena uh, dauden ondorio guzien konponketa. Eta asteko bakibidea taldean honen parioa itendugu. Eta uh, Eraiki dezagun prozesu bat, eraiki ditzagun etapak behar ditugurakotz denek asimileatzeko, ulertzeko eta entzinatzeko prozesu honetan. Ea iotaren papera, orta ne, janduzo azken hilabetetan implikatzen hasi zela, nez funo osas, bat izan dela, euskal gizartaren implikazioen erakusle bat ere izaiten da, zati handi bat orta zagutzen baita, nazioartaren zat, ezimbesteko balintza bat bilakatzen alda, ea iotado, PNB parten, bahane sartza, behar? Bai, hori xe hur, eh. begiratzen dute eta gizartearen parte handi handiena, parte hartu behar du bake prozesuan eta haiek beste erakunde politiko bat edo sartzen bada bake prozesu horretan edo indar bat egiten badu bake prozesua aurrera eramaiteko, bai haien zat seina beti, argi eta garbi eta anaizek errandu bezala eh, Astian hoga Iiasla alien lana e edo Euskal preso kolekziboaren giria eta guti horiak ere nahiko ongi baloratzen dute eta ongi ikusten ere. erakusten baitu bai gehigoak nahi duela eraiki, nahi duela bultzatu bederen Euskalegian eta eta izigegi garrantzitsua da haientzat eta guretzat ere bai. Aktualitatea egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean egunero gomita bat. Bakeforoma beraz larun jan, gurekin, gurekine, eh? anaizfonosaz eta peio dufo bake biddekoak lehenik bakearren inguruko foron bat antolatzen duzu beraz, baina azken urteetako illoan alde bakarreko ekimena bilakatzen da aipatu dugun guziarekin. Alde baka hartasun ez uh, edo uh, bultzatu zen uh, prozesu hori, badak igun, eta alde baka segitzen da eramaten. Baina alde hori uh, alde Izan bada lehen momentu batean aldeainitzetakoa bilakatzen ari da. Eta aldeainitz hori uh, nundik be uh, gizagtetik dator. Eta gizartea uh, zibile gituratua edo dien dagtetik. Eta eta bilboko manifa honen uh, adierazle izan uh, uh, da. Eta ugtakilean iraganden manifa honen adierazle da. Beraz bai, joiten da, uh, bainan bake prozesu hori burrainu eraman nahi dutenen aldetik ari da eramaiten, eta orainda parioa, e, beha iniztasun hori, geruta initzagoa izatea, zenta unen, aintzinean, ezingo dute estatuek e, segitu, Uh, segitzen duten moduan, zenta horrek ekarriko du nazioartean atxikimendu gehiago eta azkenean utziko ditu piskat uh, uh, nirango nuki ipurdi airean nazioartearen aintzinean. Uh, Prezeski, nazioarteko kide gehiago ere bai biltzen dira, forum uh, honetan, e, izen, baitzu, izen bat zuat eratzeko eta prosesu parte hartu dutenak edo bat dutenak zein gomin, gomitatu dituzu horretan? ba hor uh, uh, farmatua doguna gaur egun eta jadanik etorrizena Brian Corine da. baian etorriko da ere arrozuno Hoso deshagmea li buruzko uh, galderei erantzuteko edo bere uh, ezagutza ekartzeko. Ba, uh, eskat, arru ba, bera izan zen uh, Irlandez prozesuan, deshagmabendu prozesuan ibili zen kabineteko burua. Alors, soilik, uh, Irako uh, deshagmabendua, baizik zeuden taldar matuen uh, uh, deshagmabendu prozesuetan uh, ibili den uh, gizona. Hori, uh, etoriko Riko da Baitale Pierrazan, uh, Eto Riko da Remontkendal. Silvia Kazale. Silvia Kazale. Era presuen gaiarekin ibili zena Irlandan, eta gaur egun gaiago giza eskubideen urraketen inguruan, ibiltzen dena prozesuetan torturatuen inguruan, eta lana handia egiten du. Prashashki, egin itzikiteko, ba, ukeera izan duzue, behiki behbada, hor, izan diren, uh, beskabat pumpe guzi egin guzi oiekin, ea, egin iritzirik bildu, bildu duzue? Ah, gehan ez, <laughs> zuhubraindiko oiekin itzegin, eta ukera, orain orainukango dugu, ez, ugu bolako eguneroko uh, ahimana, bueno. ez, gila deitzen uh, bi egunetai. <laughs> eta ez, bedoztuki, uh, pforu hori ohtarako ere, uh, benunbait buntxa errohtzen zauko, uh, Zenta, bom, gomendioen lanketa egina da, esplikazioa, eh, espaitz ginuen eh, lortu... Gomendioen lanketa ergan nahi duzu, sozial foro emetik adera ziren, ama bi gomendioen eh, aurkezpena egina da, ez puntuz puntu, bena esplikatu, hemen Ipar Euskal Herrian, ez gino lakotz, lortu iristarazten, eh, eh, harik eta eh, mamia eta zer gaitia, eta nuski... Eh, Uh, beparada izanen da, hauekin, kasik urte baten bu, uh, buruko bilan bat egitea, uh, eta uh, kanpoko ikuspegi hori hartzea, nola ikusten duten hori denak, ertakarik guzi horien irakurketa eta uh, aldiuntan deliberatu dugu lokari bakibidea, uh, bake prozesua bultzatzeko komisua, sortu duguna gomendioeak kudeatzeko, ebedi hartzea. Uh, maila publikoan eta galderai erantzutea justuki. Uh, Zerra itien inguruan uh, entzuteko ere behar dugulako jakin uh, zer ikusten den zera izki zerrezden ulertzen guretzat ezinbestekoa da uh, biar edo gero hori uh, elgarrekin uh, untxapen txatzeko. Autetxi presentzia ere, eldu, eta presentzia beharrezkoa ere, erriko bozak heldu eta jendarteak deitzen ditu? Bai, guretzat importantea zen, uh, gero konsienteginen uh, doaike geienek esinko zutela kanpaina bete-betean direla kotz, baina taldean, uh, bai, uh, autetxien papera bizik importanteatxe maitean dugu pra, bake prozesuetan, eta bereziki errikoetxeena. Erikoetxea da, errit-arretatik urbilen den instituzioa, eta guk sinesten dugu, Uh, eriko etxe bat engaiatua bake prozesuan laguntzen alduela ulektarazten eta jendea uh, sartzen. Zenta ez da bake duztuta irankohik lohtuko ez badugu gizarte bat onartzen duena eta hori dagakoa. Eta oino gehiu ipar euskalegian nun badakigun gehiengoak ez duela uh, usaintzen ere uh, zer, zer dena ieteen. Eta hori ere dugun beste, uh, gukerango ginuke, Deshafio. beste um, uh, oztopo handiena momentuan. Nola, heltzen gira, ipar euskalegian, geiengo hori gulertarazten, badela hor, parada historiko bat eta algarrekin eraiki behar duguna. Gizor? Gure, gure desafioa eta... Baxazen foruan uh, duela urte bat eta bi hilabete edo, horra uh, politikoak itzartu zuten eta argi eta garbiki errantzuten uh, bai bultzatuko zutela uh, bake prozesua eta horra txandibat bete zen orduan ere bai, zenta egualdean ez badalortzen horak horik uh, alderdiguzietako politikariekin hemen iparaldean lortu dugu eta lan batera eramaiten dute horren inguruan. Gizak teratzea, beraz, gehiengoak ge bereganatzea da helburua. Forumaren e, itzok du nagusiak, behar badaren, no, no, noiz parte hartzen alduen ere bai. Hara, beraz, shabate, fite, fite Bai, parte hartzea deneri irekia. oraindik tokiak badira, e, beraz, e, bongo galdetzen dugu apuntatza egretsagu delakot e, e, neoktzeko, baina badira oraindik tokiak bi main inguru bederatziak uh, amaikak uh, gehiago gai zentralen inguruan desarmamendu prozesua Um, preso eta ieslarien itzulera eta justizia transizionala, hori kanpoko uh, begiraleekin, eta gero, uh, ostioan haipatzen oan lokari bakebidea komisioa eta internazioa Kontak Grupeko kide batekin sola saldea eta gero fakultateak bukatuko du um, egingo du sintesia bat eta gero uh, agurtuko ba, du jendea. Bakarrik gogora ekartzeko bakebideak ezuela bakarrik antolatzen foro hori yeah. <laughs> bakebideak lokari eta fakultatearekin batera uh, antolat batzen duen uh, foro bata, hala ere, uh, importantea da, hiru uh, egitura gaude de ortan, eta hala eta ongi etorriak uh, denei, eta noski uh, uh, foro horrek uh, beste itzordu bat zuekarriko ditu, ezin bestekoa delakotz uh, bilgiten eta elgerrekin eraiki ezagun. Pei odifo, eta hanaiz funo sarsbera eskertzen esker, esker zaituzte gu, goizuntan gure galdereran gerantzunik bakibidako kideak kit, zizte logo, eta razten dugu, mile Milesker. Mile esker